Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Téves! Háló! Ah, Megy napod? Nem tudom, az amerikai vagy a magyar választ Szaró. mondja. É, én pontosan, nem is tudom, ma reggel volt egy hívás, ahol angol nemzetűségű kolléga kérdezte meg, és mondta, hogy ne haragudj, de egyszerűen nem tudok úgy válaszolni a mai nap, hogy great, great, how about you? És három percen át panaszkodtam, és hogy köszönöm, hogy meghallgattál. De sose kíváncsiak Nehez. rá egyébként. Nem, nem, persze, hogy nem, de nehéz Tehát magyarként, és fogadják el, é. máskor nem kell megkérdezni. Én nekem nagyon sokszor valamikor szeretnék rá őszintén válaszolni, Igen. mert úgy érzem, hogy ha azt mondom, hogy nagyon jól vagyok, köszönöm, kérdésed jól vagyok, és te, de igazából ezt tényleg ezt kell csak mondani. Tehát nem is kell gondolkodni, persze. oh, I'm great, how about you? Ez ilyen, tudod, ez a M falsam. Egyébként és és a svéd is, ugyanez svéd. Aha. Nem, nem tudom. A kínaiaknál van ez, hogy ettél -e már ez a köszöntés? Ha, tényleg? Igen. Ez, ez, ez Egy, ilyen beadás? Aha. És akkor nem úgy kell válaszolni, hogy ő ezt és ezt. Nem, persze, persze. Tehát ugyanez az udvarias ilyen de. Szerintem azt azt ez nemzeti érték nálunk, hogy mi meg kibeszéljük, és mindenki alkalmazkodjon e hozzám, mint magyar. Nekem ez kell. Egyébként vidéken ez egy kérdés szokott lenni, hogy mi volt az uh -huh. ebéd nálatok, tudod? Tehát így megkérdezik, hogy. Mert tudod, ez mindig olyan, mint az időjárás, mindig változik, tudod, ilyen, híze, uh -huh. és mindig megkérdezik emberek egymást, hogy ti nálatok mi volt az ebéd. És viszont az a nagy különbség, hogy azt nem csak azért kérdezik meg, hogy mondjanak le valamit, hanem konkrétan, hogy megkérdezze, mi volt az evén, és akkor erre válaszolni kell, hogy nálunk tojásos nokedli volt, fejes saláta, ecetes fesz salátával. Az jó. Na, de mondjuk na, ez tatt, nem mi volt olyan étel egyébként, ami, ami így konkrétan hiányozna, de most szívesen megenném, hogy így említetted. Én ilyen csirke mellett ettem, göngyölve, és ilyen fűszervaj volt benne, oh. és salátát on the side, ezt főzte a házvezető nő is teljesen finom volt, és estére meg be van készítve, palacsintát sütött, amit én annyira nem szeretek. Telefonod van? Aha, közben fennforgás van itt, Józsi fölvett telefon, szóval palacsinta van nekünk vacsorára, de azt nem különösebben szeretem is, ezért vásároltam egy durián gyümölcsöt, és már most érzem az illatát a konyhából, úgyhogy alig várom, hogy vacsora után felvághassam ez a szituáció. És nem tojásosnak. Kezdjük bele a, a true contentbe? Hát figyelj, szerintem a Metaornak minden része true. Tehát okay. ez, ez olvasói, hallgatói feedback is volt, hogy őszinte podcast. Tehát én szerintem ez nem olyan, mint amikor megkérdezik tőled, hogy hogy vagy ma, és akkor adod Aha. rá a válsz, hogy excited vagyok, hanem ez őszinte ez a podcast. Tehát, hogyha okay. valami olyan, akkor olyan. Ez, ez okay. terapeuta podcast. Rendben, szó, de most visszatérünk a gyökerekhez, mert nagy Apple esemény volt, és örömmel olvastam a analíziset, hogy milyen iPhone-ok -ok jelennek, meg is mi az, ami ebből a palettából érdekel téged. Volt hmm. eh, informatívnak gondoltad a posztot, vagy nem? Igen, meg amit beraktál, ilyen infografika valami külső forrásból, az tényleg barom jó volt, ugyanis az a ritka eset volt, hogy végignéztem a, ezt a Apple-os prezentációt, de nem volt teljesen tiszta számomra, hogy melyik termékvonalon mi változott, ugye az Airpods Pro-val, illetve az Airpods ilyen meg fülhallgató témában is ott ködösítettek, meg a, az órával kapcsolatban is ködösítettek, mert ilyen szín update, meg ilyen, ilyen himi humi dolgok Így voltak. Van. És az a kis grafika, az tök jól hogy mi az, ami új color, meg mi az, ami új termék, meg mi az, ami nem változott. Szóval Így az, az nagyon hasznos volt. És de ezt az infografikát tudod, hogy honnan szedtem? Nem, nem az... követtem apple.com fejlétszéből. Tehát gyakorlatilag screenshotokat helyeztem el, ahol teljesen véletlenül ők felfedezték azt, hogy lehet tömöríteni információt nagyon hatékonyan. Szerintem tudatlanul, tehát ők csak ott egy ilyen adott problémát meg maguknak, és lehet, hogy egy gyakornok berakta oda. Valami szerencsétlen, internet, tudod, ilyen new colors, kész, AirPods Maxnál, akármi, és de ez tényleg volt, mert az óráknál én is teljesen elveszítettem a fonalat, hogy milyen új óra van, mi nem változott, mi változott, Apple Watch Ultra az most még ultrább, -e. nem lett ultrább semmi, mert van ott egy ilyen új, igen, pont az, amit ott egy új color, az azt jelenti, hogy ilyen feketébe is lehet már rendelni, egyébként ugyanok a vas. Na most az a szituáció, hogy nekem ultra egyes, órán van, és semmiféle okom nem lenne lecserélni, mert nem lassú csinálja, amit csinálni kell. Viszont azt tudom, hogy én horkolok, e, mert én is fölébredek arra, hogy horkolok, és ugye majd a szoftver update után az ultra 2-es az fogja tudni ezt az, az ilyen, mi is az a egészségügyi állapot, amikor így éjjel rosszul lélegzik az ember. Hát én nem tudom. Kedves hallgató, most így kiabálja be mindenki tudja, miről beszélek, szóval hogy lesz ilyen feature, azt szívesen egyszer kipróbáltam volna, de ez egy ilyen egyszeri információ, amiért nem fog egy új órát venni. Én, én spoilernek el is mondanám, hogy te gondolkodom mindenféle ilyen eszközben, telefon, meg fül, fül kapcsán is, de nekem az, az a konklúzió, hogy a, az új iPhone-okat én kifogom hagyni, mert nem, nem ilyen, legalábbis ilyen első héten nem fogom megrendelni, hanem, hanem ha esetleg le kell cserélni a mostani telefont, vagy egyéb szituáció adódik, de ez nem ilyen rögtön megveszem dolog lesz, megmarad az iPhone 14 Pro Max, de elviszem majd az aksit kicseréltetni. Ugye ezek az AI feature-ök, én gyanítom, hogy ennek egy jelentős része számomra a hongkongi kontóval nem lesz elérhető. Ugye Kína ezeket a mindenféle ilyen AI dolgokat eléggé kontrollálja, az uh -huh. OpenAI, az összes ilyen Google-s ezek minden elérhetők, és a Microsoftos is ilyen nagyon komplex módon érhető el, csak úgy, hogy benne van a pakliba, vagy ide nem fogják szállítani ezt a feature-t, vagy mondjuk egyéb év múlva kapcsolják be, vagy valami. Uh -huh. És uh -huh. egyébként meg ilyen egyéb feature én most így nagyon jó el vagyok látva mindenféle fényképezőgéppel, kicsivel, nagyobb is, egyre többet viszem magammal a különböző fényképezőgépeket letettem arról, hogy én itt keverjek iPhone képeket, meg egyéb képeket ilyen fotóprojektek úgyhogy azok a az ilyen minimális upgrade-ek, amiket beletettek például, hogy a, a ultra wide angle az most ilyen nagyobb megapixel számú meg talán fényérzékenyebb is lesz az például tök jó dolog, de túlélem anélkül, azt lehet mondani Szóval a, telefon, a telefont azt nem veszek, vagy azt egyszer valakit majd elkérem egy éjszakára, hogy kipróbáljam, hogy kórosan horkolok-e, vagy csak idegesítően A A apnea. A, Igen. Apnea, ez a Biztos, szó. Biztos, van egy magyar tudom, neve is. Nincsen a Nincs Wikipédia szerint. Nincs, előtólag. Uh, és és uh, akkor a fülhallgatók témában, ugye én a, az Airpods Pro termékvonalat használom, abban nem történt frissítés, és uh -huh. ezen kívül most is az AirPods Max van a fejemen. Abban történt olyan szintű frissítés, hogy lecserélték USB Type-C-re a csatlakozót, ami szerintem nagyon nagy előrelépés, de mivel én továbbra is Lightning portos telefont használok, nekem nem kell, hogy konszolidáljak minden eszközt USB ah. Type-C-re, tudok még Lightning, lightning tört törtögetésre viszont... operálni. Én viszont már rákonszolidáltam, tehát elkezdtem uh, használni az USB-C-t, és uh, tehát nekem, már, nekem már olyan töltős Airpods van. Azzal uh -huh. töltöm a laptopomat is, a Nintendo uh -huh. switchemet, tehát már, már kapásból három dolgot azzal kell töltenem. Ilyen telefonom lesz, és uh, gyakorlatilag az lesz a végén, hogy ilyen lightningos eszközök már csak ilyen koszos dolgok lesznek az asztalon, mint például mouse Trackpad, meg ilyen ézik. Tehát a fontos dolgok Aminek már mi átmennek. Szegébe kell tolni a Lightningot. A e, egyébként magyarul a Piti szerint alvási apnoe. <gül> ez magyarul, alvási apnoe szindróma. Tehát Én szerintem rattom, ez a magyar. Ez uh -huh. az meg. lehet. De mindegy, majd az orvos hallgatók betelefonálnak. Figyelj már, itt van ilyen farokverésmérő téma is, itt berakom neked ide a chatbe, az, hogy az óra tudja mutatni a, a kezet, nem, nem is kezet, hanem a, a, a Csukló. csuklódnak a, a rotációját. És, és ehhez van egy ilyen fotó is mellékelve, amiről nekem persze, hogy ugyanaz jut eszembe, mint neked, tehát, <gül> <gül> tehát tehát ez olyan lesz majd, hogyha órába hokizol, akkor ki, <gül> hány, mekkora ja, úgyis a szívritmusod is föl és még a szögöt ja, is mutatja. mekkora szögben nyomott a ez 15 fokos izé volt, ifjúsági rekord <gül> Okay, Én, nem akarok ezért. ebbe az irányba elmenni, de most van egy ilyen trend a self-help interneten, hogy, hogy ne tedd ezt, majd arról a témáról esetleg, mikor nincs Apple kínót, és izé uborka Mi, szezonban Mit, tegyek? Akkor, mit tegyek? Van ez a Seaman retention téma, amely szerint, és emellett ezzel parallel módon van egy olyan, self-help irányzat is, hogy ne nézé yeah. pornot. Ja, tudom, és tudom. Ez tudom, egy, ez ez egy ilyen érdekes, érdekes trend. <gül> ja, tudom, ez igen, de ennek van az ugye az ellenkezője, és ugye amit úgy hívnak, hogy post-not clarity. Tehát amikor, amikor épp az, hogy <gül> épp azt hogy a... <gül> majdnem három percen át bírtunk értelmesen beszélni ebből a témáról. <gül> Tehát én jobban szeretem azt, amikor nekem posztnát, kleritin van, mint amikor izém adod. Mint amikor túl produktív vagy mert visszatartottad a spermát. Ja, igen. Hát elvileg az is, tudod, az ilyen, az, az, az ilyen, az két a tudod, amikor így visszaízít. Ja. Vissza izé, nem. Ne, nem logol az, az óra. De. De tudod, egyébként az konkrétan az, hogy a fele, feleségemnek fön van a kezén az óra, és a gyerek ordít, akkor ott, ott kiírja, hogy, hogy loud environment-ben van. <gül> <gül> és, tehát megjelenik a notifikáció neki. Igen, tehát nem. ez tényleg ilyen modern kori téma, hogy... Méz körbe-körbe, óráda kezeden van, és akkor mindenféle dolgokat. Én is mondtad, hogy sétálok az office-ba, és le kellett szállnod a buszról valamiért, és kiírja tudod, hogy akarod-e loggolni, mint ilyen gyaloglás aktivitást, vagy közben ezt így észreveszik. Tehát ilyen rengeteg mindent észrevesz. Na, a restoration nem tudom, az miért kell, hogy azt észrevegye, de ha csak nem, ezért, ugye? Tehát ez, ez, szerintem a restoration az Apple-nek egy, egy ilyen finom célzása arra, hogy hogy PostNut Clarity-t el akarsz -e érni. Egyébként meetingben elsütnéd ezt a poént? Tehát, hogy, Nem. hogy tegnap PostNut clarity volt a kérdés kapcsán, és rájöttem, hogy... <tosz> <tosz> <tosz> az, ugye, az, az az, az, az átimét izé Szerintem vannak olyan kollégek, akik ezt így be lehet adni, nem biztos, hogy mindenkivel, tudod, nálunk vannak ilyen, ilyen 50-es ikea nők, nem biztos, tudod, ilyen röv rövidre vágott haj, kék keretes szemüveg, és tudod, amikor ránéz a dizájnra, bazd, akkor tudod, hogy a szemüvegét így letolja, és úgy közelhajol a monitorhoz, és akkor úgy nézi meg, ja, akkor lehet tudni, hogy új, hogy két pixellel arra húztad be azt a kurva vonalat. Aha. Oké, okay, visszakanyarodva AirPods Max, AirPods Max témában, hogy ugye csak a csatlakozót szerelték át, de akkor most te csak azért, Igen. hogy a, a gombhoz meglegyen a kabát, tehát az USB luk miatt lehet, hogy erre upgrade ne, nem, nem, nem az USB miatt, hanem nekem ugye Beats-en van, most is az van a fejemen, uh -huh. és eltört két oldalon, tehát uh -huh. konkrétan a műanyag eltörik. Tehát én nem csináltam erre semmi különösebb dolgot, az egyik oldalán az akkor, amikor a táskámból húztam elő, a emlékszek, de a másik oldalon semmi nem volt, hanem egyszer csak Te úgy... Tehát három új Beats, Beats headphone ugyanazért az az árért. Nem. nem. Figyelj, hogyha én Attól függ, melyik, melyik, bíc, melyik tudod. De a, stú a stúdió, én, én, én azt Á, okay. akarnám venni. Tehát az drágább az izével. Tehát, mert a stúdiónak akkor a párnája, hogy befoglalja a hatalmas fülemet. A, a fül méret, minek az indikátora egyébként? Na, az öregedés. Minek az indikátora? Öregedésre. Minek az indikátora? <gül> akkor, <gül> akkor is szép. Együtt... Nem megyek bele yeah. ebbe a napdámba. <gül> If I have large ears. What does it imply? What does it indicate? Visszatérve a beats Ja, Igen, én azt venném meg. Én olyan embereknek, akik. Vagy bocsánat, Szeretnének új Apple ökoszisztéma headphone-t, én azért elsősorban inkább a Beats terméket javasolnám. Nem tudom, az AirPods-et használgatta-e, de. Pro. A, igen. Az a, az a kicsi a nagy. fehér. Nem, nem, a nagy, ja. hogy a Max, Max, Airpods ja, Max-et hát Azt akarom de. megvenni, igen. Hogy, hogyha úgy használnád, hogy mondjuk rajta van a nyakadon, és elmész az office-ba, és ott is használod, arra azért nem valami kényelmes. Tehát így maga ez a nagy lapát fül, így ben van a nyakadban, nem valami kényelmes. Nehéz az egész, nehéz a fejeden. Én annak javasolnám, aki nagyon sokat szeret zenét hallgatni, ezzel a, tehát ezen, ezeken az eszközökön, vagy nagyon sokat jó minőségű hanggal filmet nézni, de ilyen office, meg commute kontextusban szerintem nem egy jó eszköz. Pedig pont azt gondolni, azért a súly miatt, azt mondod? Nagyon hát. nehéz, és nagy lapát, és amikor nyakadba rakod, egyrészt lehúzza, másrészt így az állat alatt ott van, és nem fekszik le úgy, mint mondjuk egy, vagy nem simul úgy oda, mint mondjuk egy, Izé, uh, bit vagy akármi. De én szóval a én azt mondtam, hogy hát, és... ha ki tudod próbálni, így nyakba is, meg állalat, meg minden és ha elviszed, jó, mondjuk neked nagyobb testalkatod, és feltételezhetően nagyobb fejed is van ehhez kapcsolva, és lehet, hogy neked nem annyira uh, nem annyira. Igen, szóval nem, nem, nem. Felpróbáltam a boltba, nekem nagyon kényelmesen illeszkedett a, a füleimre, és uh -huh, ebből mondtam azt nekem is. Azt, Aztán azt, azt nem lehet tudni, hogy ha sokáig rajtam van, akkor uh, mi fog történni. De ugye közös ismerősünk FDS, aki szerintem nem, nem, nem, nem. Ő maga bevalva ezt a terméket tartja az Apple egyik legjobb fejlesztésének a izéből. És, és uh, ő már kettőt is ad magának, és lehet, hogy még ezt a USB-C-set is meg fogja venni. É én magam Úgyhogy... szeretem ezt itthon nagyon használni, mert tényleg zenehallgatásra, ez a legjobb eszközöm jelenleg a lakásban. Imádom Aha. a hangját, és tök jól működik Aha. meg minden. Csak azt is próbáltam, hogy irodába megyek vele, azt is próbáltam vele, hogy repülőre viszem. Alig tudom ugyebb a kis izé, retikülbe összehajtogatni, hogy elférjen a táskába, nyakba, kényelmetlen, Aha. sétálás közben nehéz. Szóval alaposan meg. Én, én az office a bícet vittem egy időben, tud? és úgy csináltam, hogy egér, egérpad egérpad, azt be a táskába, uh -huh. plusz a bícet az izében, tokban, és így, így jártam az office-ba, aztán rájöttem arra, hogy jó nekem, mert tudod, sok meeting elviszi úgyis az embernek az idejét, tehát még fölállok, így szoktam mondani, hogy reggel még fölállok, addig, ezeket mind szétpakolászom, addig rengeteg idő, energia eltelik, és ezért rászoktam arra, képzeld el, hogy, hogy rárakom a laptopot, és ott, amit provájdolnak az informatikai it beszerzés istenei. Ezt a koszos, zsíros egeret, ami minden munkállomás monitor mellett ott kilóg, uh -huh. én, én bazd meg azzal, azzal eger ezek, hogyha kell. De uh -huh. szerintem meg a ilyen 20 az USB headset. És, és, és az viszem el az Airpods Pro-t. Uh, uh -huh. Kettes. Igen, az Airpods Pro bar, viszem, azt berakom az meg, és akkor beadom a meetinget, a zenét, azon meghallgatom a zenét, ha kell. Uh -huh. Tehát az irodában én nekem kevés a munka, tehát az effektív dolgozás kontextus, ott inkább ilyen beszélgetünk, kávézgatunk, uh -huh. mítingelünk, whiteboardozunk, egy-két hívásra behallgatunk, ilyen, ilyen use-készek vannak, és én itthon szoktam kiteljesedni. Oké, okay. otthonra teljesen rendben lesz az Airpods Max. Yes, de hát okay. most már iPhone, csak pénz, kéne iPhone. hozzá uh -huh. iPhone-t az... akkor nem várod meg a, azt a következő special edition, vagy slim, vagy akármit, hanem akkor hát, lehet figyelj, megfontolod ö... ezt a generációt? Nekem ugyan már négy éves ö, telefonom uh -huh. van, a fiam már nagyon szeretné megkapni az enyémet, és ö, ezért azt gondoltam volna, hogy majd tavasszal iPhone SE-t fogok vásárolni, az nem lesz olyan uh -huh. nagyon drága, de aztán rájöttem arra, hogy lehet, hogy megnézném ezt a a nagyobb kijelző az, az, az nekem uh, passzentos De a uh, lenne. De Vagy csak sinó? Nem, nem, nem. Mag, max az szerintem nekem nagyon-nagyon lapát. Tehát az már ilyen, izé, az inkább egy fényképezősz nekem, mint egy uh, telefon. És apropó, a, a, az egyik kollégám az, képzeld el, hogy ilyen összehajtható telefon nyomja. Tehát ilyen, Aha. ilyen, izé. én is Tehát látom már a... Ez megjelent, ez a kategória <síns> És És... Azt hiszem, úgy is lehet használni, nem kell széthajtogatni, de Igen. ő széthajtogatja. Vagy én nem tudom már, de, de azt tudom, hogy ilyen hogy volt neki az ő. Ja, ja. Igen, és akkor úgy, úgy, úgy neki nem átallik megnyitni az Androidotban, uh -huh. ilyen összehajtósba. De nem azért vettem, mert nagyon hisz benne, hanem egész egyszerűen ez ilyen előfizetési akcióba volt, és akkor olyan jól kipróbáljuk. Hát úgyhogy én nekem egy sima 16 Pro. Kéne, sima méretű Aha. 16 Pro. Azt, azt, azt, amit kinéztem, a melegbárokból meleg inspirálódott egyik színt hozzá, tudod, vagy a zöldet, vagy a kéket fogom, a rózsaszint szerintem nem, de a másik kettőt az simán el tudom képzelni, egy ilyen, ilyen uh, citromsárgatokkal az, az nagyobb. Nekem több, több ázsiai hetero kollégám van, akik simán vesznek ilyen pink termékeket. Honnan tudod, hogy heterok? Hát minden jel arra mutat feleséggel mindennel, tehát... Hát ez az, uh -huh. hogy jó, oké, okay, igen, de tényleg pingbe beadják? Pinkbe beadják. Pink hát pólósört is be, befér, és pink telefon is befér. Ja, hát jó, mondjuk, hogy a ping pólósörtel együtt az szerintem úgy, úgy, úgy, úgy, uh -huh. de hogyha mondjuk egy fekete öltönybe vagy, akkor, akkor egy pink telefont elővenne, az szerintem az eléggé kellemetlen kombó. Uh -huh. uh, nem tudom, hogy hogy neked az életedben megjelent ez a dolog, de itt svéd elég sok ilyet lehet látni, hogy férfiak festik a körmeiket. Te igen, azt is ez látom, ez igen, meg a szemöldök, ami, ami ilyen tehát így szemöldök shaping dolog, ami így megjelent. Meg most már főleg Japánban látok ilyet, de nem is tudom, hol láttam még talán. Ja, és Tájföldön is tudod látni ezt a sok ilyen nem is tudom a szót rá, hogy ilyen arcfesték, meg szemkihúzás, meg minden ilyen termékek, ilyen pipere termékek, férfiaknak marketolva direktbe. Tehát ilyen szemöldök, meg szem, meg arc, mit tudom én, ilyen színezős dolgok. van ez a ez a, a, van, van ez a J kinézet, az belefér. És hogy azt jól tudom, hogy ez a J.D. Vance, uh, Trump alelnök jelöltje, vagy mi? Az uh, a szemét kihúzza? Tehát ilyen, ilyen fekete színű kontúl van a szemei körül. Tehát ez ilyen, tudod, a, a, a, a, a Trump-a, hogy ilyen narancssárga, ennek a J.D. Vance-nek meg... Ez a trademark a, look. de most én, nem, nem tudom eldönteni, hogy ez, ez tényleg van valamiféle smink rajta, vagy, vagy csak így néz ki a csávó. Uh -huh. Szerintem, nem tudom eldönteni. Nem, nem hiszem el, hogy minden fotón színezi a szemeit. De nagyon uh -huh. úgy néz ki, hogy ki van neki húzva. Vagy csak ilyen mélyen ül. Nem, ki van? Hát én, én nem tudom, de nagyon fura. De, na mindegy, szóval sokat ismerek olyan embert itt a környezetemben, akiknek ki van festve a körmük. És, és a múltkor találkoztam egy olyan emberrel, aki ilyen, tudod, ilyen social circle-ökben, ott ismerős, tudom, is már ki volt többször festve a tudom, és aztán megjelent, de ez, ez, egy, ez egy felesége vagy gyereke, tehát ez a kontextus, uh -huh. miatt elmondom, és megjelent a múltkor úgy, hogy ki volt festve a szája, meg a szeme. Na mondom, ez uh -huh. már a vége. A, a folyamatnak, amikor már ideig, és akkor arra, a, azzal próbáltam győzködni magam, hogy á, biztos, hogy gyerekek miatt izért, de akkor a következő gondolatom az volt, hogy de akkor minek jön egy nyilvános eseményre abban a maskarában. Na, és aztán a következő gondolat az volt, hogy később megtudtam, grapevine-on keresztül, hogy ő igazából részben vonzódik a férfiak iránt is. Na, uh -huh. ez volt a beugrott a Majom a vízbe. Uh -huh. Engem. Hát kinek mi, mi az öröme. Nincs tehát nem. nem tehát én a személy szerint én is el tudom képzelni a körömfestést. És a legkisebb fiam például szereti kifesteni a körmeit, mert amikor anyukája csinálja, akkor ő is ugye akarta csinálni. És meg van neki engedve, hogy kifestegesse a körmét. Tehát ő úgy fog fölnőni, de teljesen biztos vagyok, hogy neki a körönfestés az egy normális dolog. Miért ne? Hát, ez van. Mondjuk nem tudom, az meg. Na mindegy, ez egy érdekes téma, hogy. hogy hmm. Mert ha azt monddál, hogy ilyen szoknyát szeretne még fölvenni, meg ilyenek, akkor már egy határt. Vannak ilyen határok. Mert ez hát egy fel van, mint. Ja. Vegyen fel magának szoknyát, hogyha, hogyha azt jobban szereti meg. Csak ugye akkor már így izé, szörteleníteni kell a lábat, tehát akkor már az mindenfelé ilyen extra izé, csórokkal jön, hogy akkor még azt karba tartani. Ja, lápszőrűjű teszembe a fülszőr téma. Aha. Ugye beszéltünk az öregedés egyik ilyen <gül> szidefektje, hogy, hogy te is mondtad, hogy az orszőr az nő, és akkor én még rá dupláztam, hogy a fül, fülbe is elkezd nőni a szőr. Beszereztem Xiaomi USB Type-C device-t. De ő hogy következik Ami? azt, hogy beszerezted? Te általánosan fogalmaztál eddig. Igen, de nekem nem. Én azt bevallottam, hogy nekem is nő a fülem 50 felett. Aha. És beszereztem, és tök érdekesem ne, nem, nem úgy néz ki, mint egy ilyen sima miniborotva hanem valamilyen körkörös valami van benne, de tökéletes érzés volt, ahogy az orromban meg a fülembe akciózott. Tehát nem, nem olyan érzés volt, mint amire számítottam Gyakorlat borotválkozóként, hanem valamilyen más érzés volt. Jó volt. Jó. Úgyhogy tudom ajánlani. Xiaomi orszörtelenítő USB Type-C. Uh, van róla fotód? Kíváncsiuk, hogy mit ha, kell bedugni. Pont. Konkrétan. Tehát, hogy ez orba is megy meg is? Vagy? H hát... A dokumentáció szerint óra van optimalizálva, de azt gondoltam, hogy a szituáció nem drámaian más ebben a két lugban és bemertem dugni a fülembe. És ah, teljesen jó működött. érdekes volt hallani óra... is. Igen? Óraktad? Uh -huh. A, a, Na, a Google. most. Ja? Csak azt akarom megérzé, is Electric Nose van. Hair trimmer, 13 RPM, Intelligent LED, de várj, ennek van egy ilyen közepén egy ilyen, ilyen, ilyen dia, diál. Azon mit Igen, nem tudom. Ez csak egy display? Az csak... Ja. Uh... Töltöttséget mutat. És te, amit itt beküldtél, ez az AliExpress dolog, ez ilyen konzumereknek való Amazon? Ez az AliExpress, az arról szól, hogy amit Taobao platformon elérhető, annak egy részét, amit külföldre is szállítanak, angol nyelven tudod böngészni. És én az elmúlt... Egy év során jöttem rá, hogy én erről tök jól tudok úgy rendelni, hogy ilyen 5 forintig kihozzák Kínából ide Hongkongban, meg pár nap alatt. És hát így nagyon kontrollálni kell magam, hogy ne oldjak meg minden problémát egy AliExpress vásárlással. Uh, mert mert uh, van nálad Amazon? Tehát elérhető az Amazon? Igen, elérhető, és volt. beszéltünk róla, hogy ott is ilyen free shipping opció létezik nekem ide Hongkongban. De ez Aliexpress, hogyha ilyen olcsóbb dolgot akarok, mint például orszörtelenítő, arra szenzációs. Nagyon olcsó meg lehet mindezt. Aha. Nekem hasonló ilyen orszörtelenítőn van. Hasonló. 4500 forint azt írja az átváltás. Hát az, ez az, az meg meg és, és, és, és nem lesz szőrös az orrot, hát ez a hülyének is meg. És a fülem, tegyük hozzá. Az szerintem nagyon Igény, amikor valakinek a szemöldökként az idősebb férfiak, tudod, ilyen három szőr szálba, az meg uh -huh. lelóg az az a Azt nézem, itt van ilyen fotó, hogy milyen frankul befér ebbe a kis ilyen farmerzsebbe az orszőr telenítő. Szerintem azért az baj, hogyha valakinek olyan gyakorisággal kell használni. Mindig zseb, <gül> az ég. Ez a mi, mi, mi éssz, Tudod, mint amikor a Dobosi Jenő a földrajztanár Izé. két óra között a farzsre elővette a fésűt, és akkor belőtte a haját az általási iskola. Na, itt akkor rápatint egy rápatintott van egy orszőrre is. <gül> Viszed a szetted otthonról. <gül> Kifésőd a szemöldököd. <gül> Neked egyébként fullban ő a szakállad az egész arcszőrzeteden egyenletesen nő? Nem egyenletesen. Hát ilyen nyilván az is... Már nagy szakállap hát, al... al... Nekem van egy ilyen néha, néha úgy döntök, hogy megnöveztem a szakám. Egyrészt relatíve lassan nő, másrészt van egy hosszúság, amikor egyszerűen viszket, és akkor tudod így mondják, hogy akkor ilyen olajjal kéne ápolni, meg mindenféle ilyen tips van, hogy hogyan lehet karba tartani, Mama. meg túlélni, de akkor én mindig így bekattanok, és levágom. Tehát sose volt igazán hosszú, full. De maga a szőr az egyenletesen jön? Az hát relatíve, relatíve. Egyszer, én emlékszem, volt egy fotó, amikor ilyen mélyponton voltam, és szakát növesztettem, és nem is tudom, Diablo termékbemutatóra mentünk együtt, vagy valamire. Arról van egy fotó, ahol talán így leghosszabb még az szőröm, de azt már nem tudom megtalálni. Aha. De volt egy ilyen veled ilyen közösen. Nálam, nálam oldalt egyáltalán nem nő, tehát hiányoznak a szőrök hmm. belőle. Tettem. Hát biztos, nem hogy jövő. a szegedről át lehet ültetni. Honnan tudod, hogy a kopom okay. szőrös. Egyébként nekem a lábam is uh, hiányos, tehát ilyen a vádlimon semmi szőr nincsen. Ez nekem most teljesen Érdekes mondott. módon a mellemen, mellemen van ilyen egyenetlenség, hogy van benne egy ilyen sáv, ami, ahol nem, nem nő megfelelően. Tehát hogyha szeretnék sokat Póló nélkül feszíteni, amit nem szoktam, akkor azt, azt trimmelni kéne a mellszőrzetem, mert egyenetlen. Ez egyébként érdekes témák, hogy, hogy ezekről beszélgetünk, mert gondolj bele, hogy hogy azokban a az üzleti, meg magánkontextusokban, ahol szereplünk egyébként, ott soha nem jönnének elő ilyen témák. Tehát ilyen, mindenkinek, tud ez az ilyen privátizéje. Na erre nem, hogy megbeszéljük, hanem mi ki is rakjuk podcast, de bazd meg. Itt, a, Amit, a... Ami átíródik majd szövegbe, és lefordítják, és megy a HR osztályra profilunkkal. Hát de, meg, meg, félj, gondolj bele, hogy nekem az egész családom, és hallgathatja ezt a, az őszinte Aha. podcastet, nem? És arról elvileg, igen, elvileg igen, de gyakorlatilag igen. szinte garantált, hogy egyszerűen annyira nem érdekli a családunkat. Tehát nekem például a magyar részercsaládomnak... Ez is igaz. Ugye van, van, van egy hallgatónk, aki néha felháborodik, és akkor nem hallgatja egy darabig, de egyébként ugye a hugom szokta hallgatni, de senki más senki más a családban, tökre nem érdekel. Amire <coughs> rácsodálkoztam, ugye most futtatom a, izé, a YouTube vlogger szállat is, egyébként ment ki az elmúlt epizód egy újabb videó Schengenről, meg Electric Vehicle témáról, meg mindenről. Na de, hogy én tökre úgy tudjuk, hogy ha családi, meg baráti körben valaki néhány hetente egy videót 10 perces videót kirakna az életéről, azt tudja, hogy megnézném, hogy mit, még az is érdekel, hogy mit teszik, ugye, mit, mi volt az ebédön. Na, és, és nagyjából senkit nem ér, Tehát így kedvesen, így mondja, ízé, thumbs up, meg, meg egy szívecskét küldnek, de úgy, úgy nagyjából senkit nem érdekel a közel- és távoli baráti körömbe ez Ezt nem, nem, nem. el is az fogadom, a... tehát semmi gond ezzel uh -huh. nincs de ezért nem is kell szorongani, hogy úristen, mi van, ha meghallgatják, mert úgyse. Meg hát idáig már most ezek után, a témák után szerintem mindenki kikapcsolta, tehát. Uh, van a Meteornak szerintem egy közönség ebben az értelemben, és én sem tudok róla, hogy ez újraindult. Fél, én félassan egy éve, hogy megy már, és uh -huh. konkrétan szerintem, családi környezetemben. Tehát tudom, hogy kikerült már az info, uh -huh. és biztos vagyok benne, hogy nem hallgatja senki. Legalábbis uh -huh. részről részre. Tudja, hogy belehallgattak valamikor, uh -huh. de az, hogy... És akkor tudod azt mondja, hát ez nem nekem az egy olyan fasságtól, ilyen beszélgetnek ott olyan fasságról, de hogy, hogy heti rendszerességgel, de szerintem még az úgynevezett haverjaim se követik. Azt tudom, nem, hogy nem. elindultak egy-két a... részig, de akkor így full remózsolódás. Tehát itt bármiről uh -huh. beszélhetünk. Tényleg oké? Okay. Miről szeretnék beszélni, József? Ö, van egy új témám, kicsit elhatárolva, ajta, ezért, vagy legalábbis itt föltettem egy a svédek, ugye nem plegykáznak, ez egy nagyon fontos különbség a magyar munkakultúrához képest, mert a magyar munkakultúrában nekem az volt mindig a benyomásom, akárhol is ütöttem fel a fejem, hogy néhány hónap után kialakulnak azok a klikkek, meg emberek, akikkel így kvázi őszintén megy a szakértés, a menedzsmentről, meg mit tudom én, ilyen más kollégákról hátok mögött. Tehát ilyen, ezek úgy bele szövődnek ezek a beszélgetések. Uh -huh. És az, az is ugye nyilvánvaló, hogy nyugaton, legalábbis Svédországban mindenképpen említhető, ez nem gyakorlat. Sőt, a svédeknél kifejezetten nagyon nem gyakorlat, hogy egyszerűen menekülnek abban az esetben, hogyha egy ilyen témát úgy érzel, hogy meg is tudsz pendíteni bármilyen finom módon. Ha elkezdesz egy ilyen témáról beszélni, hogy valamivel nem értesz egyet, amit a főnök mondott, hogy valami izé. tehát emberek konkrétan, erre, erre példány vannak, menekülnek a környezetedből. Uh -huh. és, és nem leszel egy népszerű figura, mert ez egy ilyen, tőle, ilyen sitta a környező, akármi. Gáz. Uh -huh. Gáz, és gyakorlatilag értem is, hogy miért, és hogy ezeket a... Ugye volt már beszélgetésem másokkal, és nagyon sok ilyen dolgot Segíteni kéne egy szervezetnek, hogy fel tud dolgozni. Tehát, hogy tudjál uh -huh. valakivel beszélni arról, amikor nem értesz egyet egy döntéssel, vagy valaki valahogy neked így olyat dolgot mondott, vagy tett, ami nem tetszett, és szeretnéd valaki megbeszélni. Tehát ilyen pszichológusnak nagyon sok értelme lenne, vagy ilyen konfliktusokat feloldjon, vagy, vagy egyáltalán azt, hogy segítsen értelmezni, jobb, hogy a másik ember sem akart rosszat, csak te érzed úgy, és így tovább, és így tovább. Tehát ezekre nagyon jó lenne. Na minden esetre, a felismerés, amit a héten az ott, hogy, hogy egyik kollégámmal, képzeld, hogy belementünk egy ilyen kicsit ilyen plegykásabbnak mondható dologba, és kiderült számomra, hogy nagyon sok plegykarétek van egyébként egy ilyen társadalomban is, mint a svéd, csak nem lesz vizibilis az én számomra, hanem, hanem ott a svédek uh -huh. egymás között nagyon jóban levő svédek, azok úgy bizonyos módon, formában ezeket úgy megbeszélik egymással. Na, és az insight ezek után az volt, hogy hogy és ez onnan jött fel az egész dolog, hogy a Fickó dolgozott Dániában, és mondta nekem, hogy mennyire meglepődött, hogy a Dánoknál egy ilyen nagyon direkt kommunikációs stílus van. Tehát a Dánoknál konkrétan mondanak ilyeneket az embernek, hogy szerintem ezt nem jól csináltad azért, mert, és akkor elmond valamit. És egy mítingen más emberek előtt ilyen mondatok elhangzanak. A uh -huh. Svédország, hogyha ezt előhúzod, bazd meg, fölraknak másnap egy járatra Budapest felé. Komolyan. Tehát ez, ez, ez baromi, baromi komolyan van véve, hogy nem savaszhatod a másikat nyilvánosan, nem izész, és, és, és van egy ilyen izé. Na de ami az érdekes, ami az insight volt az az, ez az egész kapcsolatban, hogy ugyanaz a vélemény, amikor egyik svéd nem szereti a másikat, vagy az egyik svéd a másik külföldit nem szereti, ezek továbbra is megvannak, annak előtt, hogy nem beszélnek róla, vagy nem érzékeltetik nyilvánosan. Tehát ez a szint a, a, a shit-talking plegykázás ellenére ugyanott jelen van, hiszen ők is csak emberek, és ugyanúgy nem szeretik a másik embert adott esetben, szubjektív okok miatt, de nem mutatják. Na most akkor a kérdésem ezek után az, hogy melyik a jobb, hogy a magyar stílóba kibeszélik, mondják, mutatják, vagy bámba direkt módon kommunikálnak, vagy a svéd a jobb, ahol úgy teszünk, mintha minden a legtökéletesebb rendben van, de az felszín alatt ugyanúgy utálkozunk a másik felé. Mert ez megvan. Emberek azok is ugyanúgy, ugyanúgy nem szeretik a másikat, csak nem mondják. Tehát melyik a jobb a kettő közül ezek után? Ez az én nagy kérdésem. Hát ugye, ez nem fekete-fehér, mert az is fontos, hogy ugye ki lesz ennek a fogyasztója, tehát így, uh -huh. nem mindegy, hogy milyen környezetben, meg milyen kultúrájú ember előtt beszélsz ezekről a dolgok. És például az én cégemnél megszenvedem, de ugyanakkor tökre értékelem, hogy különösen ezek a, amit tudom én, belorúsz, ukrán, egyéb ilyen former szovjetunión kollégák, tehát így nagyon direktbe uh -huh. megmondják és konfrontálódnak, és nincsen udvariasodás meg cukormáz meg minden, és Néha kellemetlenül érzem magam, de ugyanakkor meg mindig így elgondolok, hogy ez tulajdonképpen jó, mert ezek nem fognak megpróbálni hátba támadni, meg nem fognak így a hátam mögött beszélni, mert itt az arcomba megmondják, hogy, hogy mi a véleményük. És amikor így látszik, hogy így átmentek ilyen soft skills tréningen a cégem belül, hogy akkor izé hogy mondják, ha non-violent communication, meg ilyen tréningeket megcsinálnak, és akkor így próbálnak tudott kultúrátan viselkedni, és akkor annyira ilyen robotikus módon próbálják, hogy semmiféle hitelesség nincs magadta. Szóval szerintem így különösen nemzetközi cégeknél el kell fogadni, hogy ilyen is van, olyan is van, én ugye a pozíciómból adódóan megpróbálok minél jobban így semleges lenni ebből a szempontból, de ha valami fontos, hogy megmondjam a véleményem, megfontani a véleményem. Viszont így kibeszélnék kollégát, nyilvánvalóan van bennem késztetés, de az esetek 99.9%-ában így leküzdöm ezt a két késztetést, és néha kibudjan, de belátom, hogy ez nem, nem fér bele a legtöbb kultúrába, ahol dolgozok. Ugyanakkor ott van például a japán csapatom, és nagy, nekem ugye az elmúlt év, már lassan másfél év, az hatalmas tanulás volt így a japán kultúrával, munkakultúrával, közösségi kultúrával, bizniszel kapcsolatban, mindig ilyen újdókat tanok, és meglepődtem, hogy mennyire ilyen passzív, agresszívek, meg ilyen kibeszélősek az emberek egymás háta mögött. De nyílt Japánok. konfrontálódás az meg nagyon ritka. De ott aztán tényleg, ha ilyen például a HRS kollégával ilyen vonó van, -on beszélgetés van, hogy hogy megy a munkai, mit tudom én, akkor öt percen belül elkezdik ekézni egymást, tehát egymás háta mögött, és majdnem mindenki, mert valószínű ez így nem tud, így oké. Okay. Ha, ez érdekes, hogy uh, hát én már nem tudom, mert itt, itt annyira, tehát én ki vagyok ugye ezekből a, a körökből hagyva teljesen. Ilyen, ilyen izolálódott valami vagyok. Tehát nekem ezek a, a, a litmus tesztje az az, hogyha elmész valahova máshova dolgozni, akkor azok közül, akikkel valamilyen úgymond jobb kapcsolatban vagy, fogod-e tartani a kapcsolatot? Tehát fogsz-e velük találkozni uh -huh. még a melón kívül később, és ne rájössz, hogy uh, én nem, nem tudnék emlékezni senkit, akivel tudnék uh, találkozni. Én minden Komolyan, egyes irodánkban nagyon sem. aktívan dolgoztam azon, hogy legyen egy ilyen pár ember, akivel szívesen töltök időt, bármikor Kínába, a Japánba, akárhova megyek, akkor van az a három, négy, néha öt ember, akit elhívok vacsorázni, akivel elmegyünk kávézni, akinek néha-néha lejtek valami információ morsát, hogy érezzék, hogy ők benne vannak így az inner circle, ugye belső körbe, uh -huh. és ez nekem tök jó, aki is látja a videókat ugye abba is lejön, hogy mindenhol van legalábbis egy asztaltársaság, akivel tudok beszélni, kellemes emberek, meg okos emberek, és ez nekem fontos, hogy legyen valamiféle ilyen emberi kötődésem az adott országba, különböző olyan brutálisan izolált lennék, hogy, hogy biztos, hogy bekattannék hosszabb távon. Tehát én nagyon dolgozok azon, hogy minden egyes országban legyen két-három ember, akivel valami között. Milyen közelebbi kapcsolatot próbálok fenntartani, és azokon tudom, hogy akkor hogy megy az építkezés, meg mi van a gyerekprojektel, meg azt nagyon aranyos volt az egyik japán kolléganő az bemutatta az új pasiát, elmentünk vacsorázni, és akkor így formálisan jóvá hagytam, hogy igen, ez, ez egy jó arc, és akkor ott nagyot nevettek rajta. Tehát én dolgozok ezzel, hogy meglegyen ez a valamiféle. És lehet, hogy kicsit itt tolakodó néha, hogy így elhívom őket, vagy valami, de azt így nyilván van annyi empátiám, hogy érzem, hogy kit lehet, meg kit nem lehet jobban megismerni. Szóval hát szerintem igen. rá kell feküdni, hát. hogy a benszülöttekkel valamiféle emberi kapcsolat hát. legyen. Hát, ja. én, én egyébként nem vagyok egy ilyen jó ezen a, ezen a téren. Meg, euh, meg sokszor a processing is euh, nálam Az nem, nem tudom, hogy beszéltem a orba, hogy hozzá hozzátartozik, hogy euh, emberekkel megvitassam a kérdést, tehát a feldolgozási folyamat része sok embernél ne, nem feldolgozási folyamat része. Tehát, hogyha a főnököt hülye volt veled, akkor nagyon sok ember úgy, úgy belül dolgozda föl ezeket úgy magába, vagy hogyha uh, a feleségével van valami konfrontáció, akkor sokan nem uh, kicsattannak, hanem, hanem inkább uh, és nőkben is vannak ilyenek, akik uh, inkább így elhalkulnak. Tehát uh -huh. érdekes módon nem az, nem az történik, hogy felhangosodnak, hanem elhalkulnak. Uh -huh. És uh, és annak meg az az eredménye, hogy, hogy, hogy nehéz az interakció velük, mert ugye uh -huh. bevonul csak a szobába, és akkor nem hajlandó hozzászólni. Behúzza a falat, ő, ja, ja, ja. Behúzza a falat, és ilyen, ilyenek is vannak. Vannak meg olyanok, akik, akik meg ordítanak, mint a fába hát szorult Hát egyébként, ha, ha már mindent kibeszélünk, és úgyse hallgat a család, szóval nekem, tehát én olyan ember vagyok, hogyha nagy ritkán Konfliktus van a feleségemmel, azért nekünk is évente egyszer előfordul egy ilyen, jó mondjuk, kétszerű. Tehát ez nem is rossz átlag. Igen. És én pont az vagyok, hogy én szeretném, hogy, a, hogy akkor kibeszéljük, és a beszélgetés végén legyen egy ilyen release, tudod, hogy akkor most mindenki megnyugodott ki, vitatkoztuk magunkat, és van valami konklúzió, és természetesen az legyen a konklúzió, hogy nekem legyen igaz, de úgy sincs olyan, de mindegy. Tehát az a lényeg, hogy kibeszéljük, és legyen valami ilyen konklúzió. A felesége uh -huh. meg abszolút nem ilyen, ő olyan, hogy nagyon indulatos lesz, nem tud logikusan gondolkodni, egyre mélyebbre ássa a konfliktust, és egyre tehát így fejemhez vág ilyen általánosításokat, majd az összes ilyen hibát elköveti, nem tud higgadtan vitatkozni. És ő igen, neki az igen. a technikája, hogy elvonul, mérgesen elvonul, és mondjuk másnapra napra elfelejti a dolgot, és semmi konfliktus nincs. És ez nagyon nem kompatibilis, mert bennem meg tüske marad. Nekem, nekem megmarad, még az első házasságomban, amikor előtte mentünk, volt, volt ilyen, templomi esküvő is, és akkor előtte volt pár ilyen session a, a pappal az adott templomban ilyen tanácsadás meg minden, és akkor neki volt az a tanácsa, hogy sose aludjatok el mérgesen, hanem tudod így próbáld lezárni le a témát mielőtt elalszol, és nekem ez, ez a módszer, tehát így alapvetően a személyiségem része is, meg egyet is értek vele, de ez Alapvetően inkompatibilis a feleségem, mert aki tudja nagyon okos és tudja magáról, hogyha indulatos, mérges nem tud logikusan gondolkodni, és rosszabbá teszi a helyzetet, és inkább elvonul. Tehát ez így nagyon nehéz így lezárni ezeket. Ez Igen, egyetértek vele, és szerintem nagyon tipikus mechanizmust írtál le, tehát szerintem sokan vannak ilyen szituációkban, amikor, amikor a másik ember ilyen hirtelen reagál, kiengedi a gőzt, irracionális, látszólag irracionális döntéseket hoz, azt várja, hogy az egész világ az ő sebességén és frekvenciáján dolgozzon, operáljon ebben a fél órában, amikor erre szükség uh -huh. van, tód, és ha nem ezt látja maga körül, mert miért látná, akkor a, már önmagában az egy hiba uh -huh. is lehet egyébként, hogy, hogy nem ez van. Én szerintem ez egy nem felnőttes viselkedés, amikor a konfliktust úgy dolgozott fel, hogy... hogy hagyod, hogy kijöhessen belőled, és azzal te megnyugodtál. Vagy igazából itt az nem, történik, ugye, hogy... Csak hagyd bele, hogy nem azt várom, hogy én elmondom, hogy mi az én véleményem, és akkor azt mondja, hogy igen, hanem, hogy azt várom, hogy töltsük el azt az egy órát, vagy két órát azzal, hogy, hogy a különböző nézőpontokat szembesítjük, és reagálunk rá, és reflektálunk, és valamiféle a eljutunk, vagy én egyébként viccen kívül teljesen elégedett vagyok azzal a végeredményes, hogy érvekkel meggyőz hogy igenis hülyeséget mondtam, és igenis neki van igaza, és előfordul ez nyilván. Hát a, ez nekem teljesen kielégítő rezolós. Ez teljesen rendben van. Csak azt szeretném, hogy jussunk el konkrétan oda, hogy mikor elmegyünk lefeküdni, aludni, akkor ne, ne egy ilyen keserű, eltávolodott állapotba feküdjünk le aludni, hanem szeretném, hogy oké, okay, volt egy vitánk, ez is ez történt, és, és feldolgoztuk, és ő meg nem ilyen, és ez kicsit így nehéz, nehéz ügy. Én szerintem ö, a másik oldali ilyenkor az pusztán maga, a, a, a, a, tehát a, a, az ingerült vitázás ténye már nyugalmat okoz. Vagy tudod, hogyha, hogyha látja azt, hogy a másik emberben ő változást tudt elérni. Tehát szerintem nagyon sokszor ilyenkor csak arról szólnak ezek a, társa, a házastársok között ízék, hogy a, az esetben az egyik fél érezze azt, hogy a másik vele egy húron pendül, hogy úgy mondjam, azáltal, hogy fölbassza a másikat. Uh -huh. Tehát nem tudom, megfigyelted, de ezeknek a dinamikáknak nagyon sokszor az a, az, az outcome-juk, az a végkimenetele, hogy hogy éreznie kell az ideges embernek azt, hogy a másik is ideges lett. Tehát gyakorlatilag ilyen transferálja át a izét. És ha ez Józze, megtörtént, ez Van olyan, hogy ez ránézel, ránézel a feleségedre, és látod, hogy most ő olyan állapotban, hogy vitatkozni akar veled. Tiszta pipa. Yeah. Nem is, is feltétlenül, hogy nagyon mérges. Van biztos egy olyan réteg, hogy mérges, de ránéz, és látod a személy, hogy ő most vitatkozni akar. Hát vagy, vagy, vagy feszültséget feloldani, én inkább ezt így mondanám. Uh -huh. Tehát val, adott uh -huh. probléma, adott kérdés kapcsán be, be felgyűlömet benne egy feszültség, és ezt meg akarja oldani. Egyébként tök érdekes, hogy a másik oldalról nem ez látsz soha. Uh -huh. A másik oldalról, tehát gondolj bele, te, te ingerült és indulatos vagy, akkor hogy érzed? de azt látod, hogy az adott konkrét esetet látod, hogy már megint oda rakta vissza a cipőt, izé, és ezen te felizész, és azt gondolod, hogy akkor most ezt így erősen, erősen, még erősebben fogod mondani, hát ha megérti már, meg és nem veszed észre a saját szerepedet, nem látod az egyenletbe <gül> azt, hogy te is nagyon erősen benne voltál az ingerültségeddel. Tehát ez van a másik oldalon, én szerintem. Jaj, ja. oké, okay. hogy kerültünk az Airpods max -ből? Házassági vita témába orszőrön át, nem tudom, de ilyen is volt. Fi Filmekből még akarsz valamit érinteni, vagy azt majd máskor? Ugye az egyik, amit Ö beírt, én, én ja. most néztem meg jó későn, mert nem tudom, a mozi bemutató után fél évben néztem meg ezt a Furiosát, ugye, mint Medmex-trikve. Ja. Rajókat mondanak én, tervezem. Itt megnéztette? Hogy... Nem, nem. Ja, akkor nyilván akkor nem beszéljük ki. Spaghetti Western ügybe kezdtem el, de se, annak se Oké, arra majd visszatérünk Spaghetti Westernre, meg Morikóne, meg Sergio Leone, Sergio vagy Szergió? Sergio. Nem tudom. Oké, akkor visszatérünk. Igen, Ezek, ezekre majd érdemes egy-két szót ejteni. Hát figyelj, most csak sorozatokat próbálom, de abból is tud ilyen 20 perces etüdökben próbálom nézni a Lord of the rings et és alszok be, uh -huh. mint valami. Izé. Mostanában elkezdtem este 10 konnál bealudni. Ó, hát ez csodálatos. Nem tudom. Én is imádok még korábban elaludni. Nagyon jó Mert dolog. Lefáraszt a család, már mire oda jutok, nem is tudom, hogy. Hogy lehet Azt nem tudom, beszéltük-e egyáltalán kettőn között, nyilván az adásban nem mondtam. Most a feleségem uh, szüleit meglátogatja éppen. A kéthetes ilyen úton van az első hét most a mai nappal zárult le, úgyhogy nyilván így nagyon sokat segít a házvezetőnő, de úgy oda kell sokkal jobban figyelni a gyerekekre. Meg akkor még itt van nálunk egy ilyen macska, akit megőrzünk, amíg elutazhat ja, a, a tulajdonosaihoz Ausztráliába és közben meg így a munka is pezsek, tehát ilyen full, full káosz van, full káosz van, de, de nem baj, macska is jó, gyerekek is jók. És egyedül uh, vagyok, vagyok szerint? Hát úgy van, hogy ugye nekünk bent lakós a házvezetőnő, és igen, ő igen, az, aki ja, hát reggelente elviszi a... őket az iskolába, fölveszi őket, elviszi órára, főz. Nekem igazából a beszélgetés, meg a lelki támogatás, meg a morál fenntartása egyedül a feladatom meg. Amikor vasárnap ugye nem dolgozik, nem dolgozik a helper, akkor az, az a full nap az enyém, de akkor is csak így elvittem étterembe a gyerekeket, a kedvenc ilyen családi éttermükben, meg ilyenek. Úgyhogy így lekopogom, de az első hét jó jól elment, jól elment. Hát az figyelj, hip-hop... Okay. eltelik majd ebben az értelemben. Akkor te mennyi visszadolgozni, én meg ránézek a palacsinták a vacsorára, meg. és fe megvágom, felvágom a duriánt. Ugye most nincs itt a feleségem, úgyhogy nem tudom, második harmadik Dur alkalommal veszek duriánt itthonra. Durian, ebészet indul. Jó, ja, ja, megindul. Jó van, hát, kellemes, kellemes hétvégít neked, kellemes hétfőt a hallgatóknak, orszörtelen napokat. Ja, De tényleg, a hétfő van. Technikailag. Mindfően. Sziasztok. Mindenki ment magát az orszártól.